Salamu alaika, ja, ja Rasul Allah. U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog, sve i siromašnim muhađirama koji su iz rodnog kraja sloga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahu milost i naklonost teknu i Allaha i poslanika njegovu pomognu. To su zaista pravi vjernici ima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije nije učinili. Oni vole oni koji im se dosiljavaju u grudima svojim nikakvu tegobu zato što im se daje, ne osjećaju. I više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uštuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti istinu i reka uzvišeni Allah. Evo bila inicijativa Neradži Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbi wa man wala Allahumma la ilaha illa anta lam tamtaniyaka tanimul hakim Allahumma allimna ma yansuna mna bima alamtana wzidna ilman ya alim Wa ala dragu gospodaru na njegovim neizmjernim blagodat ma shalla va njegovih poslanika Muhammed njegovo časno plemen to porocvir al mashab ma u vremenu neznanja, korisnim znanjem, da nas sačuva od svake vrste neznanja, od svake vrste oholosti, od svake vrste udaljenosti od gospodara uzvišenog. Molim Allah za šanu da nas počasti da ličimo na njegovog pegambera Muhammeda, wasalam, da ličimo u svojim riječima, u svojim dijelima i u svojim stanjima i srca i duše i svega onoga što insan jeste. Amin erhamen rahimi. Draga braćice, as-salamu alaykum. Mi smo došli do 466. hadisa u hadiskoj zbirci Imama Buhari koji ja alhamdulillah čitam već drugi niz godina. Kur'anski koji kojim vas zamolio, sutra je petak, molite Allah za da vas sačuva toga. To je upravo ovo što je na sultan proučio, onaj ju ka shuha Ona je ko se sačuva od škrtosti koja je u insan utkan po stvaranju imaš sebičnost kao u lajkehum un muflihum. Uspjeće samo oni koji Allah sačuva od sebičnosti, od škrtosti. I možda u jednoj rečenci definirano naše vrijeme, ovo je, kako tu ulema kaže, ranije zemanu sabr, vrijeme sabura. A mi kažemo ovo je zemanu šuh, ovo vrijeme je vrijeme sebičnosti. Insan se uči, dakle programira da gleda samo sebi. Više muž ne gleda svoju hanumu da je zaštiti, da zajedno i badete, ne. Više ni žena ne gleda svoga supruga. Dijete ne gleda svoje roditelje, roditelj ne gledaju svoje dijete, isključivo svakog gleda šuha nefsihi, svak gleda samo sebe. I molite Allah zašanu gospodaru sačuvajme svake sebičnosti. Počastimo je da budem od tvojih darežljivih robova, od tvojih robova koji nemaju ovu osobinu, jer si ti rekao gospodaru da će uspjeti samo onaj ko se sačuva sebičnosti. Jer sebičnost vodi insana griješenja. Ja, pa ja, pa ja, pa na kraju opet ja. Da, čak i na četvrtom mjestu nije niko drugi doleg insan. Ja vas zamolim da se setimo Fatiha ili dobom Hajd dobom i mama Buharići u hadisku zbiru pročitam jedan el Fatih. Babo Khokhah wa manari fi al masjid -me boglavlje mala vrata i prolaz u u džami, u mesdžed i vi znate da Ranije džamija zauzimala centralno mjesto evo kad gledate Begovu džamiju pa imate jedna vrata pa druga vrata pa treća vrata pa do zada vrata zašto zato što je nescidile džamije su bil centar dešavanja i to je u svim muslimanskim mjestima tako džamija je morala imati sa svih strana da mogu ljudi koji imaju dučane ili radnje ili poslove sa svih strane znači uvijek se tako i od vremena pejgambera sallallahu alayhi ve sellem ljudi koji su stanovali oko džamije svima je resula, sallallahu alayhi ve sellem dozvolio direktno vrata u džam Znači da ne mora okolopana glavna vratnica, nego ima iz njihove ili iz njihovih domova ili iz njihove grupe kuća da ima ulaz. Ja sam to kao student gledao, to je prelijep. Čak šta, šta više je subhanala, vi znate da žena u stanju menstruacije ne može ulaziti u džami. Sada imate, na primjer, u njegovom gradu Halepu imate džamiju koja doslovno kompletna, kompletan kvart je oko džami. Džamija ima tri ulaza u harem i džamija je tu u sredini, na okolo je prelijep harem. I sada da ženama ne bi bilo nezgodno kada, da ulaze u džamiju u vremenu menstruacije, jel, kada su u stanju nečistoće, kada trebaju se paziti, ne, do, ne dodirivati musav, nekle klenaju namaz, tako dalje. Šta su radili? Pošto žene imaju potrebu da pređu s jedne strane na drugi haren, a da ne bi zaobilazili čitav džamij, odnosno čitav haren džamijski. On su rekli između dvoje vrata, umjesto da okrenu, ove pločice, na jedan način okrenuli na drugi. I rekli, kad su pravili, Ivakov kaže, ovo je javni put tako da može fino proći prođe. Subhana, ko, znači, koliko su razmišljali o potrebama ljudi? Jež džane u sredini, ostani žene s ovog kraja, trebaju na drugi. Ako za obilazim, trebaju 250 metara da prođe 300 oko, a ovako će za 30-40 metara šta? prođi kroz džaniju. To, to je taj osjećaj koji, koji treba onaj ko vjeruje u gospodara ima. Hadis ide ovako. Hadesa nam Muhammed Uvnu Sinan, pre nam je Muhammed Uvnu Sinan, Hadesana Fuleyhun od Fuleyha hadesana Ebu Nadar an Ubeidillahi ibn Huneyn od Abdullah ibn Huneyna an Busri ibn Sa'ida nebi Sa'idin al-Hudri od Busra ibn Sa'ida od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu anu. Sada hadis ide ovako kaže Khatavan Nebiju sallallahu alaihi wa sallam nefakao držao je hudbu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam i nekad, eto kad nas Allah počeo stijazno muza uvroteo sve hudbe Rasulullaha prošao. Pazite, to je ljepota poslaničke riječ. Poslanikove hudbe nisu bile dugi. Ljudi koji dužu na poslanikovu gudbu, zapamte i odu radi i Danas čovjek priča 25 minuta, Bog te ubio ako zna šta je na početku. Izađeš nakon džume pitaš šta je bogati Efendija govorio? Pa kaže, Islam i musliman. Duđeš sljedeći put, šta je Efendija govorio? Muslimani i Islam. Stani, jesem ponio išto? I zato ja uvijek kažem ljudima, na onaj mjesta gdje ne možeš naučiti novo, gdje ne poneseš novo, gdje ne naučiš novo, gdje se ne oplemeniš, nemoj nić, znači alhamdla, da li što ste mogli dati, idi dalje. I fala Allah, pa je tako, pa nam je dao mogućnost da čuje. Kaže Rasulullah s.a.v. Slušajte, budvije Rasulullah, Allah je zaista dao izbor robu, ne kaže kojem robu, nekom od njegovih robove bejne dunja wa bejne ma indahu između dunjaluka i onoga što je fahtare ma inda Allah pa je rob izabro ono što je kod Allah i Resulullah zašuti slušajte hudbu Resulullah Allah je i meni i tebi dao izgled hoćeš se dat dunjaluku ili ćeš se predat Ahiretu ako se predaš Ahiretu Allah ti da nije da ti dunjaluk dolazi zašto? je ti nije briga dunjaluk nego ti je briga da ideš Allah i onda ti Allah reda stvar a ti se nekada slomi da poridaš on ne može. Jer što je kod Allaha, nis kod me nekod. Kaže, Allah je dao izbor robu između dunjalu kajahiret. Onoga što je kod Allaha. Pa je rob izabro ono što je kod Allaha. Tačka, nema budvje danje. Kaže, febeka veka Ebu Bekrin radi Allahom. Lud su stali, sad šta je ovo? Allah dao izbor. Kaže, jedini je zaplako Ebu Bekrin. Sad kaže, radi ovaj, prenoslac hadisa ka fe kultu fi nefsi, rekao sam mu se, majuki hada šta je ovo, mžutrum, šta se razpakao? Tako dosta na na ljubki ovaj shejkh šta je rasplakao ovog stabca. Kovalionu nije baš dobro. Ba. Subhanallah. Dali je ovaj ravija kaže i yakunillahu khayra abda baina dunja wa baina ma 'indahu fi ikhtilaf ma'inda Allah. Što ti plačeš? Allah dao izbor Rabu. između ahireta i dunja. I rob reko ja hoćko od Allaha. Šta to ima za plačav? Sa onda ravija prenoslac kaže kan onaj rob kojim je dati izbor bio je Rasulullah. Znači odlazi im Rasulullah, a niko u čitavoj džavio si nam u Bekra nije shvatio. Što su stali razmišljali? Šta bi to moglo značiti. Jer sutra mi se ponudi haram posao. Žena jedna nedavno govori, ponuli li joj posao gdje će telefonom obmanjivati ljude. Muž, nijen se ljutvi na nju što nije da obmanje ljudi. Nuduje pare da radi za straci, samo da obmanjuje. Da zove iz Bosne ljude, ne znam, u Njemačku, da ih obmanjuje. Jo ona zna da će ih obmanjivati. Kao, neću. Pa hiljadu euro. Da, da, da je milijardu, milijardi neću. Jedan alim je čitav život tražio nauku. Predkaž života, kaže mu jedan od ljudi imućni, kaže, reci koliko hoćeš zlata, samo da mi daneš ono što si ti iskupio, da mi prodaš, da to bude moje, da men se rapide. Kao je tako mi Allah, da mi daš dumjalk, ne dam ti jednu kartu za koju Je sad a pišu radi dunjaluka na gvodi Allaha. Kaže prenoslac, rob je bio Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a kane Ebu Bekrin al-Amana. A Ebu Bekr radijallahu anhu je najbud od svih u nas znao i bio upućen i bio naj, najveći znalac. Dakle niko nije razumio o čemu se radi. Kale, onda je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao kad je vidio Ebu Bekra da plače i to je to je ja vas molim ono što stalno ponavlja Čuvajte svoje dobre prijatelje. Ako te Allah želašamo počasti da imaš jednog prijatelja, a dvojiću, trojiću. Čuvaj ga dobro. Čuvajte dobro te ljudi. Oni vama pomažu da u životu budete Allah želašan voda. Ti se naviri svoga svoga bliskoga prijatelja. Ako je on dobar, dobar sithi. I vjerujte mi, ta prijateljstvo se ona se mora i njegova čitav život. 10, 20 godina prijateljstvanje I zato Rasulullah je teško, kada vidi Ebu Bekra da plače, jer zna da je Ebu Bekr razumio o čemu se radi. Da je Ebu Bekr shvatio da Rasulullah odlazi. Kaže, ja Ebu kad ga je vidio Rasulullah da plače o Ebu Bekr, la tebki, nemoj plakati, jer ti se razumio da ja odim. Inne emennen nasi alaje fi suhbetihi omalihi Ebu Bekr. Znajte ljudi da mi je najviše kroz druženje sa mnom i svojim imetkom valjao Ebu Bekr. Ne Muhammed sallallahu alaihi wasallam kao čovjek kao ne Muhammed sallallahu alaihi kao poslanik kao čovjek koji ima misu nikom mi nije više valja od Ebu Bekra es-Siddiq walau kuntum muttakidan khalilan min ummati lat takhastu Aba Bakra da imam najbližeg prijatelja a khalil je najbliži prijatelj alima mimo Allaha dželle je Resulullah sallallahu sallam, je uzeo za najbijesjeg prijatelja Allaha dželle šan da samo čitavog umeta kaže mu, kaže Resulullah uzeo prijatelja kaže uzeo bi uzeo bi Abu ja vas molim ovo ovo je strašno bi gledajte sifate gledajte osobine kojima Abu Bekr gledajte osobine kojima Hazreti Omed koji ima Hazreti Osman koji ima Hazreti Aisha koji ima Hazreti Hatice ljudi vrijede koliko vrijede njoga osobito Ne vrijedi insan kako je košulj obuku. Ne vrijedi insan kako lijepo, možda, retorički govori. Vrijedi onoliko koliko dobro čini i Allaha vjeruje prije svega. Samo koliko vjeruje koliko dobro djela čini. Koliko ljudi od njega hajra imaju, toliko vrijedi. To je njegova težina kod Allaha. Da sam uzeo, ili znate zato da se mjeri ima u Bekra, imam ostatka umeta čivi, ima pred njegovom. Jednog insan. I zato nikada, nikada nemoj, nemoj Nemoj da ti ne upadne, da kvalitije i kvantite da su povezani usko, nisu. Možeš imat hilja od maraka da nemaš bereke tako kad imaš deset. A možeš imat deset da imaš bereke tako da imaš milijun. Allah najbolje je zna u čemu je bereke. Međutim, mi smo braća u islamu i ljubav u islamu. Takle, Resulullah je otvoreno pred svima kazao da mu je, evo meke radijallahu anu, on je to kazao. Mama kaže kada nekoga volite, al onu iskreno volite radi Allaha, kaže obavijestite ga, onda mi recite volim tu ime gospodara, drag si mi mi gospodara. Rasulullah je to radio prema ljudima koji nisu sebični, wa yaqashuha nafsihi. Onaj ko se sačuva od sebičnosti. Takan je bio Abu Bakr, sačuvan od sebičnosti. E, eh, završavase, završavase hadis, kaže la yafkinna fil masjid li bab illa suda. vrata koja su otvorili prema Ramu, džamije zatvrt. Nek sola si da glavni ulaz. Illa Babevi Bekr, osim rata, rata Hazretjev u Bekr. I ovo je jedan od najjačih hišarejta kojim smo poučeni da je Hazretjev u Bekr trebao i bio je uistinu prvi halifa svih muslimani. Ovaj hadis Rasulullah s.a. mnogo nam govori. Prije svega govori nam o tome da cijenite, ja vas molim, braće i sestre, cijente ljude koji su vam u životu valjali siente ljude, najprije to su vaši roditelji onda to su vaši nastavnici vaši učitelji ja kad imam problem ljudi kažu pa stanbalan ti si možda doktorirao ne moj nastavnik iz osnovne škole ili učitelj ostaje moj učitelj i moj nastan ja mogu ne znam šta bi mogu biti deka fakulteta ovo je moj učitelj ovo je moj profesor i što ko što bi otac što otac babo mjesto babo mati mi je ostala mat gledajte resulallahu alajhi wasallam gledajte kako resulallahu svako daje onaj gabarit koji on zaslužio društveni Evo, bek te nemoj plakati, Rubenek. Evo plakati. Nema razloga da plačeš. I ovo je, ovo je zbog čega je resolva uzeo, baš što da da se zaustavim, razmišljajte malo, idem razmišljati to ko se sačuva od škrtosti, lakomasti. Ko se sačuva od škrtosti. I druga stvar, kaže došao jedan čovjek od Alima i rekom kaže, "Ajde da se ti ja družimo, da ja od tebe vidim hajra." Kaže njemu ona, ovaj ova Alim, "Dobro, ako bi jedan od nas dvojice preselio s kim što, ma sa onda drugu" Kaže, onda ćemo sa lavom želešanu se družiti. Pa kaže, što odmah ne počnemo? Onaj ko se druži sa lavom želešanu gleda koga u svoje društvo pušta. Gledaš njega da on ispravno, da kažem, tako okrenut gospodaru, posvjećen mjet, uzmi svoje društvo. Ako nije što, šta imaš od njega? Okreneš se, okreneš se, on te ne čuva. Kaže Hazreti Ali, najbolji ti je prijatelj, ne onaj koji kad ti je Dunjaluk okrenut i on ti je okrenu. Ne, najbolji ti je prijatelj, kad se čital Dunjaluk od tebe okrene, on stane u stebi. Kaže, treba li ti pomoći? Ja sam u stebi, ti si moj brat. Šta ti treba? Također ovaj hadis Rasulullah s.a.v. nije niko više pomogao svojim druženjima, svojim imetkom, a debom Bekra, ja sam vam spominao Hadis hoću da ga znate opet. Okay. Jer ima puno onih ljudi koji, da nas Allah dragi, sačuva Jer rvalja ti kaže ashadun la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeda poslanstvo, valja izači pred rasulallaha kao tvoj poslanik, a vrijeđo se njegovog najboljeg prijatelja. Imate ljude koji vriže Hazreti Abu Bekr. A rasulallahi rekao ja sam više puta spomenuo taj hadis, niko nije nešto za islam učinio da mu nisam uzratio. kaže se na Abu Bekra, njemu inshallah vratit. I to su najbolji paste najbolji su ljudi oni koji učini zaboravi da je učini kaže učinio dobro ljudma i zapamti. Kaže dvije stvari. Jednu kaže nemoj nikada da se sjećaš, o drugu nemoj nikada da zaboraviš. Šta je kaže? Nemoj da se sjećaš ova prva, šta ti dobro učinio ljudma. A šta nemoj da da ikada zaboraviš. Šta? Ono što su oni tebi dobro učinili. To je plemenitim sad. On se sjeća šta mu je dobro učinjeno. Također ovdje, ovaj posljednji neka u posljednji dio hadisa neka ne ostane u mesdžidu, ni jedna vrata, osim vrata ebu Bekra ovdje hoću da imate na umu jednu stvar da je Resulat na taj način na taj način ukazao muslimanima koja je osoba zaista prva uz, uz njega dakle, Hazreti Abu Bakr je kao osoba i vi znate hvala gospodaru da je Allah nama dao u toj generaciji zaista oni ljude u koje se možemo ugljati ja vas molim, dobro obratimo pažnju dobro obratimo pažnju koje osobine imam onaj ko imaš škrtost, neka se bori protiv škrtosti Sada svi gledaju, ja vas malim, nemojte biti tog takvi. Ovaj tabački meščic ovim malim donacijama hrani više će skupiti 10, 20, 30 puta nego ono što se sada zbog slike jednog našega muhađira djeteta na plaži, ovo mrtvo djete koji imate sada. Sada svi kažu, joj, šta ćemo, gledaj, žao nam, ajde da pomognemo. A pitaš ga, Boga, šta redobno radiš da umet bude jači? Ne radi ništa. Tu isto čovjek zamisli, nikako ne ide nego jednom ugodinu. Za nas čovjeka nikako ne ide nego jednom mjesecu. Ja vas molim, razmišljajte o stvarnosti i nemojte, molim vas, nemojte. Ebu Bekri je dobio to što je dobio. Ne zato što je jednom stao uz Resulullah, Resul, nego što je jednom stao uz Resulullah i ostao stojati uz njega. Problem umeta je to danas. Svi, jednom nas, svi se naježimo, daj da uradimo, da ufatite žal. Šta si uradio? Pretrčao 100 metara i na kraju ljudima pričao 5 godina preko fezbuka, šta si ti uradio? E, maša. Insan to ne, vijednik i vijemca nisu takvi, mi nismo sporadići, mi radimo dobro uvijek, kontinuiran. Kad neću neka akcija, ti ću učestvovati, evo ja ću učestvovati, nije spor, ali to je samo jedna akcija, to je 10%, 90% je ono što stalno radi. Nemo, ja vas molim, zapamtite, el palil ed daim, ono što je malo, a stalno, kontinuiran. Bolje je od onoga što je, u jednom dneš je 10.000. Ma jop, evo sto maraka svaki mjesec dan, svaku heftu da. Evo, jel ti imat ću pomać. Jel ima neki? I zaboravi insani, zaista na suštinu. U dobro i kontinuirano. I što je lijepo? Allah te uzme u tom dobro. Kao da ti nagrada ide do sudnjega dana. Znači, onaj koji nadiku da svaki dan, svaku heftu, svaki mjesec učini dobro. Kada bi umro tome, kada Allah počastio mene i tebe, Sutra više nismo ovdje. A naviko sam četvrtkom ja dolazim da spomenemo Resulullah, da se družimo, da se poselamimo, da se vidimo, da donesemo hran, da nahranimo se. Do sudnjega dana te će ti naglas što? Da te je Allah poživio hiljadu, hiljada godinu. Tip se drža u tome. O tome je razmišljate. Ko se sačuva od škrtosti i taj, taj odnos stajalnog činjenja dola. Ne ne na preskaki. Na preskaki je moć na vrijeme nešto dobro uraditi. Ali to neće rezultirat onim što mi volimo da vidimo. Ja molim gospodara da nas pomogni u temaniju. Audu billah i nešetan rajim, ismila rahman, rahim, alhamdu illallah, wassalatu wassalamu ala sidi nam, nebih nam, mohammed i nebih nam, Gospodar, naš sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodar, naš počasti nas nakim dobro. Gospodar, milost tvoje molimo, ne prepušti nas same sebi nikoliko treptajok. Gospodar, čuvaj nas doko god ima po zemlji. Čuvaj nas kada nas u zemlju spustiš i čuvaj nas na daljoj putovljenju. Molimo te, Gospodaru, po Božju umet Muhameda sallallahu alejhi ve selle na svakom mjestu. Gospodaru, počasti nas da mi kontinuirano pomaže u umetuoga medenika Muhameda sallallahu alejhi Gospodaru, počasti nas da radi Tebe nahranimo gladnog. Gospodaru, počasti nas da radi Tebe i pružimo utočište onome koji protjera. Gospodaru, pomoznam da radi Tebe činimo dobro svim ljudima. Gospodaru, sačuvaj nas od svakoga zla, posebno od zla koje počiva u nama. Sačuvaj nas od ohla Sačuvaj nas od škrtosti, sačuvaj nas od lakomislenosti. Najvećim te imenom molimo počasti nas da budemo hrabri i odvažni. Sačuvaj nas od toga da budemo kukavice. Najračim temenom molimo čuvaj nas, Porotce naš, sačuvaj nas od svakog zla i počasti nas svakim dobrom. Molimo te, Gospodaru, uputi nas među onima koji ste ti uputili. Daj nam bereket među onima koji imaš ti bereket, da. Obscrbi nas i u put i nas. Molimo te, Gospodaru, sačuvaj nas od svakog zla, počasti nas svakim dobrom. Počasti nas da gledamo tvoju milost, da gledamo tvoje zadovoljstvo u svemu što radimo. Subhan rabbike rabbil izati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi Ya Rasul